Acontecimento que ocorreu comigo, quando eu estava jogando Free Fire no meu celular às t 3 da madrugada, não irei dizer meu nome para manter minha vida em segurança. Eu estava na minha escola, quando meus amigos chegaram até mim dizendo que lançaram um jogo muito da hora para celular, eu infelizmente não estava com meu celular na hora, então a única maneira de saber que tipo de jogo seria esse só quando chegasse em casa. Chegando em casa, peguei meu celular e fui até o Play Store e procurei pelo jogo. Era gratuito e lógico. Fiz o d o l o a n d e depois instalei e comecei a jogar. E o jogo era muito maneiro. Eu passa dias e deixava de ir na escola para ficar o dia inteiro jogando online com meus amigos. Só que ninguém passava a madrugada jogando o joguinho. Muitos falavam que não queriam passar a noite inteira jogando, pois aquilo não faria muito bem para eles. Eu chamei eles de frangotes. E comecei a jogar toda a madrugada jogando o jogo, mal sabendo i que eu iria me meter. Teve um dia que eu deixei de ir na escola para jogar f r e e f i r e O pior foi que meus amigos não estavam online, então fui perguntar para eles. Só que eles não estavam online no WhatsApp, então tive que ligar para saber o que aconteceu com eles. Eles disseram que queriam ir na escola para melhorar suas notas na escola para reprovar. Eu xinguei eles de todos os nomes que eu conhecia, e resolvi jogar o jogo a tarde inteira. A noite chegou e não parei de jogar. Quando fui dormir, peguei meu celular e comecei a jogar. Quando um jogador muito estranho me chamou para jogar, ele me enviou uma mensagem para mim dizendo: Se você for um ótimo jogar, venha jogar comigo. Eu não fugia de nenhum desafio, então aceitei o convite, e começamos a jogar. O jogo estava muito estranho, a arena estava com sangue e parecia que já estava acontecendo um tiroteio, só que não havia ninguém no mapa, só sangue e mais sangue. O meu parceiro atirou em mim, nesse motivo eu comecei a apertar qualquer botão no celular. Mas meu personagem não se mexia, eu fiquei muito bravo. E quando conseguiu, já estava morto. O cara misterioso me enviou uma mensagem: É, parece que você não é tão bom assim. Você fará uns f a v o r para mim. Se quiser, sua família em segurança. Ele me enviou uma foto da minha família. Eu fiquei assustado. Eu enviei uma mensagem dizendo como ele sabia da minha vida. Ele não me r e s p o n d e só me disse se eu iria aceitar o favor. Eu aceitei, querendo a segurança da minha família em segurança. Ele me disse que para meu primeiro desafio seria apagar o jogo do meu celular. Eu não queria, pois eu estava num nível muito alto, mas tive que fazer isso. Depois ele me disse que eu teria que matar meus amigos que não queriam jogar comigo. Eu fiquei com o coração acelerado, aquele cara era maluco, eu não sabia o que fazer, então peguei a arma do meu pai e fui em direção da casa dos meus amigos, e matei todos dormindo, aquilo era algo muito horrível. E o último favor foi me matar. Eu não queria isso. Então chamei a polícia. Só que, se eu falasse tudo sobre o sujeito, poderia vir até minha casa matar minha família. Então me entreguei à polícia. Estou preso até hoje na cadeia. E estou escrevendo essa história, pois irei me matar aqui na cadeia. Nunca jogue jogos às três da manhã com pessoas desconhecidas e doentes. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os vídeos novos do canal. E até o próximo vídeo.